Zdaj pozdravljeni na zdaj že segment Srečanje namenjeno ugotavljanju, kaj je revščega je in kaj revščega ni. Uh, Jaz sem bom zelo en kratek uh, vmestnejo informacijo, čista kratko samo veda, da prejšnji teden je bila v organizaciji Sveta Evrope dvodnevna konferenca posvečena uh, revščini in ne Jaz na njej bil, ampak vam trenutno že imam dovolj raščištenih pojma, kaj često je tam da bi tako eno kratko poročilo dal. Vrečo prve, da se razdelo o problematiki reočine ukvarjajo tudi na recimo temu višji krav e, Tako, danes pa pozdravljamo dr. Vesno Leskošek iz, mislim, da fakulteta za socijalno dedo yep. Univerze v Ljubljani, ki je vsaj Po tem, koliko smo jaz nene članke in eh, pristojo, eh, ki ena večji klovenski speteljist, ki katerih interesi in raziskovalni, da je ravno se ravno vprašanju revščine. Izvolite. Ja, hvala. <laughs> um, tema danes je revščina v Sloveniji, ne? Uh, ja ja v redu. Uh, zdaj mogoče zaščite, začetek. Jaz ne vem, če dobro, kaj ste do zdaj poslušali, zato se unaprej upravičujem, če ste že kaj od tega, kar bom povedala, slišali. Uh, ampak za začetek bi rada naredila v uvodu sam uh, ene par čist uh, formalnih vednosti o tem, kako se meš, uh, uh, uh, kako se meri revščina, samo za to, da bomo potem, ko bomo prišli do številk, vedlo, čem govorimo. Uh, Pri nas imamo uh, dve, uh, pravzaprav uh, večinoma govorimo o relativni revščini. Relativna revščina <coughs> uh, se meri uh, z uh, Evropsko skupno metodologijo, uh, reče se EU SILC. Uh, SILC je uh, Survey uh, on Inequality and Poverty, uh, s tem, da... Uh, je relativna revščina zaradi tega, ker je definirana kot 60 odstotkov ekvivalentnega dohodka na člana družine. Se pravi, povsod v Evropi je merjena na isti način, vzame se, pravzaprav medijane, ja, to sem pozabila, vza, meri se pa takole, da imate vzorc, na katerem se raziskava dela, v Sloveniji je ta vzorec Okolj 9500 gospodinstev, to je okolj 21 tisoč posameznikov, kako leto več, kako leto manj. No, in potem se vzamejo dohodki ljudi v gospodinstvih in se postavijo v ravno črto. Vzame se potem dohodek, ki je na sredini te ravne črte. To ni aritmetična sredina, ki bi bil preračun vseh dohodkov na aritmetično sredino, ampak je medijana. Torej, dohodek, ki je na tanko v sredini. In potem se od tega dohodka, ki je v sredini te ravne linije, vzame 60 odstotkov. In teh 60 odstotkov je prak revščine. Se pravi, ko govorimo pri nas o relativni revščini in ko govorimo o podatkih o revščini, govorimo na tanko o tem, o 60 odstotkih dohodka, ki je na tanko na sredini ravne linije, to je mediana, se pravi sredna vrednost. To, to se mi zdi, da je treba vedeti. Druga stvar, ki jo je treba vedeti, ko govorimo o podatkih, je, da to niso podatki za celo Slovenijo, ampak da gre za vzorec, ki je potreben za raziskavo. Vzorec sem pa že prej povedala, koliko je to gospodinstv in koliko je posameznikov. Se pravi, ne govorimo o nekem preračunu na vse ljudi, ampak o vzorcu, ki pride v raziskavo. Zato temu, temu rečemo tudi relativna revščina, ne pa absolutna revščina, zato ker je to ker je drgač preračunano. Naslednja, naslednja stvar, ki jo je treba v zvezi s tem pojasniti, je, da čeprav je čeprav je ta ozorek, ta relativna revščina primerljiva po sod po Evropi, zato ker je delana po isti metodologiji, je vendar le na nek način neprimerljiva. Zaradi tega, ker so dohodki v Evropi popolnoma različni. Maste zdaj sem bila recimo na finskem prejšnji teden in mi sva se s kolegico pogovarjale, bila sem na univerzi v Helsinki, sem tudi govorila o revščini in sva se s kolegico potem kasneje pogovarjale o tem, da je blazno velika potreba po socialnem delu na finskem in da bojo oni verjetno povečali število študentov za pet, ampak če jih bojo za pet povečali, rabijo enega novega zaposlenega. Se pravi, za pet študentov enega novega zaposlenga, in da je za plačo enega novega zaposlenka rabijo 145 tisoč evrov. Se pravi, en človek v enem letu stane službo 145 tisoč evrov. Uh, kar verjetno pomeni isto, ko, ko pri nas nek davek na plačo, ampak ostalo je pa verjetno bruto zaposlenega. Uh, to je za nas, no, to je, je zame bilo popolnoma nezamisljivo. Pri nas bi bila to bruto 140, 145 tisoč evrov, če je to bruto plača nekoga, bi bila to uh, bruto plača treh univerzitetnih profesorjev, ne enega samega, ne. Tako da si s tem hočem sam ilustrirati, da so dohodki v Evropi popolnoma različni, zato je na nek način primerjati med sabo evropske države eh, tudi neadekvatno, zato, ker pač so eh, neprimerljive. Zdaj, ta neprimerljivost rezultira v tem, da ima zelo veliko eh, bivših vzhodnoevropskih držav zelo nizke revščine zaradi tega, ker imajo pa zelo nizke dohodke. Uh, nekatere zahodnoevropske države, pa kažejo zelo uh, stopno levščine, zaradi tega, ker imajo pač uh, zelo visoke dohodke. ja se upravičujem, uh, ker je, upravičujem uh, vse, kar so v angliščini tele, uh, ampak vam bom tako pokazala samo uh, uh, podatke o levščini. Aha, kole, ok, to je ta prvi. Uh, No, in v Sloveniji, imamo, v Sloveniji imamo podatke o revščini samo iz te raziskave o življenskih pogojih, ki, jo izvaja Evrops, ki je izvajana v posod po Evropi. Sicer je leta 2008 smo izdelali prvič tudi košarico in to je košarica je absolutna revščina. Ne? To pomeni, da v da preračunate vse dobrine, v to košarico daste vse dobrine, ki so nujno potrebne za življenje. Od tega, da plačujete stanarino, elektriko, vodo in tako naprej do hrane in pijače, ki jo rabite za čez mesec. Ne? in Potem preračunate, koliko porabite za, za to košarico. Tako sem je absolutna revščina. Zmerila so jo v Tine Stanovnik in Nada Stropnik iz Inštituta za ekonomske, ekonomsko raziskovanje sta to merila in sta prišla do približno iste številke, zelo zanimivo do približno iste številke, kot jo tudi ta EU SILC zračuna. Mislim, da je bila razlika 10 ali 15 evrov neki tazga, zelo zanemarljiva razlika. Ampak to so kar drage raziskave, zato absolutne revščine pri nas ne merimo, merimo samo relativno. V redu, zdaj pa o teh formalnostih za dost, sam to, da vemo, o čem govorimo, no tle sem pripravila en, eno tabelo, ki kaže stanje v Sloveniji. Po tej tabeli vidite, da se je od leta 2005 do leta 2007 revščina v Sloveniji zniževala. Zniževala se je v času. Leta 2005 smo pri nas dobili, leta 2004 prvo Janševo vlado, in leta 2005 smo pri nas dobili tudi prvo neoliberalno ekipo v Janševi vladi, to je bil Jože Damjan, ki je takrat vodil Ministrstvo za razvoj, če se spomnite. Ne. Ministrstvo za razvoj je takrat naredilo vse bazične dokumente za razvoj Slovenije, ki se jim reče slovenski reformni program, se, se je temu rekel. In v slovenskem reformnem programu eh, čas je bil eh, noter tudi načrt, eh, kako z socialno državo v Sloveniji ravnat. Ta načrt je bil, eh, je imel dva eh, dela, en del je bil redukcija socialnih pravic eh, in ta drug del je bil više, večja zaposlenost. Takrat je bil to načrt. No, leta 2005 so bili vsi temeljni reformni programi v Sloveniji naredjeni, ampak krati je bil pa to čas, ko se je slovenski BDP nekolik dvigval. Mi smo kar dost visoko zaposlenost in BDP se je dvigval, ampak vendar smo imeli še staro socialno zakonodajo. Do leta 2007 smo mi imeli isti zakon o socialnih pravicah, zakon o socialnem varstvu, ki je bil sprejet leta 2009. In socijalne pravice so še vedno do leta 2007 dodeljevane po ta starem zakonu. S prvim prvim 2007 je bila narjena prva korekcija socialne zakonodaje v Sloveniji, kjer so prvič uvedeli pogoje, vstopne pogoje za pravico. Vstopni pogoji za pravico so osebovali približno 10 do 15 zelo ostrih pogojev, da si sploh noter lahko prišel te pogoji so se večinoma vezali na zaposlitev. Recimo, ljudje, ki niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, ne smejo prijema denarnih pomoči. Ali pa ljudje, ki so izgubili službo po lastni krivdi, nimajo pravice do denarne pomoči. Ali pa ljudje, ki ne vem, no, takih pogojev skratka je bilo en 10-15 vstopnih in takrat v istem letu z za zakonodajo prvi prvi 2007 smo prvič v Sloveniji uvedli prisilno delo za ljudi, ki so začeli prejemati denarne pomoči. Se pravi, zgodile sta se dve temeljni spremembi v skladu z uh, uh, uh, reformnim programom, ki ga je takrat delal Jože Padamjan, uh, in sicer uh, uh, otežen vstop do pravice, ko pa si enkrat pravico dobil, si pa moral, uh, si bil pa izpostavljen razno raznemu vedenskemu inženiringu. Se pravi, Tako ko si pravico dobil, je država začela okoli tebe moralizirati v tem smislu, da si pravice ne zaslužiš, da si, da si len, da si pasivan, nisi aktiven. in država je našla rešitev za spremembo v vedenskem inženiringu, torej v prisilnem delu. Prisilno delo se je takrat začelo gledati kot neka, neka tehnika za resocializacijo lenih prejemnikov denarnih pomoči. Ljudje ne bi delali ali, preko, ali pri zasednikih, ali pa v nevladnih, ali pa dobrodelnih organizacijah. Takrat je bilo jasno že, da je to že koncept, da to ni samo slovenski koncept. To je nekaj, kar se je začel po Evropi uporabljati bolj na priporočilo OECD kot koga druzga. Tiste vlade, ki so bile najbolj neoliberalne, so najprej uvedle prisilno delo za prejemnike denarnih pomoči. No, In vidimo lahko, da je leta, 2000, leta 2008, torej eno leto po uveljavitvi zakona, uh, uh, revščina porastla iz 11,5 na 12,3 odstotka. Zdaj, mogoče se vam to zdi malo, ampak nikakor ne. Ni cele 8 odstotka je ogromen procent zaradi tega, ker merijo samo znotraj e, iskanega vzorca. Vzorci je vedno isti, vsako leto zamenjajo samo eno črtino ljudi v vzorcu, vsi ustali pa ostanejo enaki. To pomeni, da se je za ni 8 odstotka ljudi njihov položaj v enem letu poslabšal. E, zdaj, kaj je paradoks? Paradoks je to, da smo v letu 2008 takrat, ko so delali to raziskavo, beležel eno najviših gospodarskih rasti v Sloveniji, in to je bilo 5,5 odstotka. Prva polovica leta 2008, ko je bila delana raziskava, smo imeli hkrati blazno visoko gospodarsko rast in hkrati tudi porast revščine. Kaj to pomeni? Zelo preprosto. Po eni strani pomeni to, da ljudje niso mogli priti do denarnih pomoči, po drugi strani pomeni pa to, da je država nehala redistribuirati. Da smo takrat že prvič naredili to, da smo redistribucijo začeli uničvati. Torej, da se je neko, veste, vedno nam rečejo, da radimo gospodarsko raz za to, da bomo vsi bolj živeli A ne? Ha? Tako, ne? gospodarsko rast, to nam vedno govorijo, gospodarsko rast rabimo zato, da vsi bolje živimo. Ne? Leto 2008 je dokaz, da to absolutno ni res. absolutno ne. Se prečujem, tukaj. Dva je Zaradi tega, ker je 2.9. ni bilo krize in je bila še večja zaposlenost. Takrat smo imeli zelo visoko zaposlenost. Tako da je zelo veliko ljudi revščina je malo padla zaradi tega, ker je bilo veliko ljudi zaposlenih. To je bil razlog. Ne, ne, gospodarska rast je vedno, gospodarska rast ne povzroči večja zaposlenost, gospodarska rast povzroči večji dobiček. To, kar pomeni gospodarska rast, je, da podjetja več zaslužijo. Ne? Takrat je bilo še čas neke prosperitete. Ko so podjetja še dobro prodajala, ne samo da so dobro prodajala, tudi blazen dobro so se zadolževala. To tudi vemo, ne? Da je zelo velik gospodarski rasti, ki je takrat nastajala, nastajala zaradi velikega zadolževanja. To je zdaj postalo jasno v času krize. Ne? Mogoče so se zadoževali tudi za to, da so odpirali nova delovna mesta. V tem smislu se z vami strinjam. Ne? Gospodarska rast lahko prispeva k večanju. Drgač pa sama gospodarska rast večja predvsem ko dobičku. Zdaj, kako se pa ta dobiček distribuira po lestvici na vzdolje? Drugo vprašanje. Da, je prišel za svoje No, evo, bom šla naprej, ja. Tako, no, leto 2009 se je potem znižala revščina zaradi tega, ker je... Uh, um, bila malo večja, malo večja zaposlenost. Zdaj pa, pa vidite že učinke krize. Ne? Od leta 2000 naprej dalje vidite učinke krize. Leta 2010 je revščina porasla za iz 11,3 na 12,7, kar je blazno velik korak in največji v Evropi. Leta 2007 se je revščina v Sloveniji dvignila največ med čist vsemi evropskimi državami. Nobena ni doživela taga skoka v revščini. Dva desetja, pardon. Dva deset, ja. uh, najvišja v celotni Evropi. Uh, zdaj, lani za leto 2011 se je še povečala, ampak povečala se je večinoma tukaj zaradi tega, ker je velik več brezposelnosti uh, pri nas. Zdaj, svetlikova reforma se tukaj še ne vidi. Svetlikova reformo bomo prvi videli uh, letos. Zaradi tega? Ja ali ...amdak njegova reforma oziroma tiste uh, subvencije delovnega časa. Vse zdi, da je ja. tam leta 2009, on se bilo... Ja, to pa je tudi res, ja. ja. ja. To, smisla, to pa je tudi res. Ja. Ja. To imaš pa tudi prav, ja. Ja. da je malo padla revščina. Ja. Ja. Maš zelo prav, ja. Tako, ja. Takrat je svetli, točno to, 2009 je bila že uh, iz... Pahorjeva vlada, ne? in takrat je on že, če se spomnite, To je bil začetek krize gorenja, se sam spomnite takrat, to je zelo ilustrativno. Ne? Uh, takrat so začeli napovedovati veliko odpuščanja v gorenju in tako naprej in Svetlik je potem rekel, da bo subvencioniral zaposlitve v tistem času. Maš zelo prav. je to temu. No, potem se je tale trence samo uh, zvišuje. Se je zdaj ta novih podatkov za to, kar je pa naredilo, naredila Svetlikova vlada, se veste leta 2010 je bil ponovno uh, revidiran zakon o socialnem varstvu, sicer tako, da so šle vse denarne pomoči, vse, kar je denarnih socialnih pravic, so šle ven iz zakona o socialnem varstvu in se je naredil poseben zakon o socialno-varstvenih prejemkih. Uh, dva zakona, sta takrat nastala, en zakon o uh, uveljavljeno pravici iz javnih sredstev, se zelo težko spomnim, drug pa o socialno-varstvenih prejemkih. Oba dva zakona sta v glavnem omejila radikalno, zelo radikalno omejila dostop do socialnih pravic. Kot vidite, ne uporabljam besede socialnih termina, socialni transferi zaradi tega, ker mislim, da je v osnovi to neoliberalen koncept, koncept socialnih transferij, zakaj? Zaradi tega, ker izničuje pomen pravic, kaj namreč eh, termin socijalni transfer pomeni, da denar transferira iz enega žepa v žep nekoga drugega. Torej, nekdo mora plačevati davke, zato da nekdo drug te davke izkorišča. Ne? To pomeni transfer, se pravi, denar transferira iz enega žepa v drugega, iz ene blagajne v drugo, v drugo blagajno. To je zelo nov termin, tega termina, če pogledate recimo čas štirih, petih let nazaj, ne boste slišali še besede socialni transfer. Takrat se je govorilo o socialnih pravicah in o denarnih socialnih prejemkih. No, ampak to je sam, sam mimo grede. No, in veda, to, kar je svetlikova reforma naredila, je bila, so, so bile tri najpomembnejše stvari. Ena stvar je to, da je kriminalizirala prejemnike denarnih pomoči zaradi tega, ker je celotno kampanjo za spremembo zakona bazirala na goljufih. Če se spomnite uh, uh, besednjaka v času promocije tega zakona, potem se boste sigurno spomnili uh, tega, da so govorili, da je treba zakon spremeniti, da se preprečijo goljufije. Se spomnite tega vse najbrž. Ne? Zakon moramo spremeniti, da preprečimo goljufije. E, skratka, v javnosti so promotori zakona ustvarjali vtis, da gre pri nas samo sovne goljufije, da, da ljudje, ljudje zelo goljufajo. Tu imam jaz en podatek, da je bilo ugotovljeno goljufiji, če se pravi, slobnim 1800. Kaj je bil 140 tisoč prejednjih v asocijalnih Ja. zelo ja. maj. Ja. Ja. Kje ste pa dobil ta podatek? se jaz zelo izkali ker sem zelo iskala ta podatek, pa ga nikoli nisem našla. Je na ja. Pisala, da je dva, milijone, na ja, seveda. Meso, ja, to se spavljam, to je bil en sam primer, takrat. To je bilo 1.800. Zdaj, to je, v ta podatek moramo zelo dvomiti. Zaradi tega, ker oni mešajo ljudi, ki uveljavijo pravico, pa do nje niso upravičeni. Dost ljudi misli, da lahko dobi denarno pomoč, ampak v bistvu ne more, zato, ker ne zadosti uh, kriterijem. Ne. Recimo, če se spomnite delavk uh, preve, preventa, uh, takrat se spomnite delavk preventa, ko so zgubljale službe, takrat je, ta je potem država rekla, ja, po hitrem postopku boste dobili denarno pomoč, potem so pa one vlagale prošnje za denarno pomoč in se je skazali, da polovica sploh ni mogla dobiti, zaradi tega, ker ni bila upravičena do denarne pomoči. Je imela recimo avto, ki je bil nov. Uh, in, in je bil, in je bil uh, preveč preveč uh, uh, ocenjen, recimo. Ali pa so mele, recimo stanovanje, ki je tri kvadrate bilo večje od norme, ali pa kaj tazga. Ne? Uh, tako da je bilo zelo veliko delov knevpravičenih in v, te, v teh številkah noter ljudi, ki so zavrnjeni Bli, je vse skupaj pomešan. In oni, ki so jih dobili, da goljufajo in oni, ki so neupravičeni do neke denarne pomoči. No, do, danes ja. dobro, se pravi spomnim, ki znači, da bodo ljudi, ja. ki so bili prejemniki, ki takšnega in dogačnega socijalne pomoči, ja. pa do njih niso upravičeni. Ker ja. uh -huh. je za mene to en pa bolj stotka ja. uh, ja. vseh prejemnikov. ja. Ja, ka se zlostklada. Ja. da ni sistem, ja. ki bi preprečil takoj odstotek nepravilnosti. Ja. ja. ja. Uh, no, uh, uh, V bistvu nimajo pravi številk, On je govoril svetnik je takrat v kampanji govoril o celo 32% odstotkih goljufov. Da je, da je približen 30, 32, prosim? zelo natančno. Zelo ja, ja, ja. So ga vprašali, kolikih pa goljufaj in on je rekel, ja, ne, od 25 do 30 odstotkov je rekel. Tako se spomnim, ne. Brez kakršnikolj podatkov, ker država tega sploh ne ve. No in to je bila prva značilnost. Kriminalizacija prijemnikov denarnih pomoči. Označevanje z goljufi in lenuhi. Ne? To so ljudje, ki nočijo delati in izkoriščajo sistem. To je bila prva značilnost. Druga značilnost te reforme je bila, da je socialne pravice direktno vezala na delo. Se pravi nišče, ki ne dela, naj ne je, ne, Tako Tukaj nekak bi rekla. Plakate, plakate. Prosim? Potem si mi lijamo plakate z napisom kdo ne dela, naj ne je. Ja se moram toščem daj proba da se spomim, da lokaciziramo to da je to zaresne Ali... so da je že malo Ja da sem to no ampak zdaj kaj hočem s tem reči hočem reči da je ta zakon uh, uvelja približno 30 pogojev za vstop do pravice 30 pogojev da sploh lahko priješ noter In najbolj absurdni pogoji so recimo tele. Če uh, nekdo ne opravi poskusnega dela. Nek iskalec prve zaposlitve ne opravi poskusnega dela, ni upravičen do denarne pomoči. Zlo jasno vam je lahko Da, prvi iskal za poslitve je zelo hiter lahko ne opravi poskusnega dela. Ali ni zadost discipliniran, ali ni zadost hiter, pa se ne zna, vko svoje vsi hiter obrniti. Ne zadosti ima recimo delodajalc do njega, do nje velika pričakovanja, pa tem pričakovanjem ne, ne zadosti. Je mogoče neasertivan, je bolj, je, je bolj neka tiha tiha uh, ženska ali pa tih moški, uh, ki se ne zna zoprstaviti ali pa se ne more nekako vključiti v kolektiv in tako naprej. Skratka, ko smo prvič v naših prvih službah, nismo tako zelo samozavestni, kot smo lahko samozavestni, da kratko imamo že velik nekih izkušenj uh, okoli tega. Torej, zelo hiter se lahko zgodi, da nekdo ne opravi poskusnega dela. Če ga ne opravi, ni upravičen do denarne pomoči. Ali pa drug tak absurden primer je recimo, če nekoga neupravičeno odpustijo iz službe, neupravičeno, pa ne išče sodnega varstva ali arbitraže. Se pravi, če je neupravičeno odpuščen, pa ne išče sodnega varstva ali arbitraže. Povejte mi, katera navadna delavka ali delavec si lahko prvoši sodno varstvo danes tukaj. Koliko od vas si lahko prvoši sodno varstvo, ne? Koliko od nas bi rekla. Uh, uh, Alpa, uh, kdo sploh ve, kaj to arbitraža pomeni? Kako naj ne ve nekdo, da mora iskati arbitražo? Recimo, prosim, tako. Se pravi, se pravi, lahko zgubiš uh, denar in, in če to ne narediš, nisi upravičen, da denar ne pomoči. To sta samo dva zelo ilustrativna primera, kakšni pogoji so navedeni. Zdaj, zelo velikim takih pogojev, ki se vežejo na, izgubo, na način izgube dela, je približno 15 v tej novi zakonodaji. Ostali pogoji se vežejo na, še ne par ostalih pogojev je, ki se vežejo potem tudi na partnerstvo, pa s kom živiš, pa kako živiš, pa tako naprej. Ne. Tako da to je druga značilnost te zakonodaje. Tretja značilnost te zakonodaje pa je, da se je vezala na predvidoma na zakon o malem delu. Se spomnite zakona o malem delu, ki je padel in sicer ta zakon pravi, da si lahko ljudje povečajo denarno pomoč, moram, še to moram povedati, ja, Z, ravno za to, za to zakonodajo so dali izračunati košarico, nadi stropnik in uh, stanovniku, to stanovniku, zato, da so potem lahko uh, mejo prag revščine določili in od praga revščine minimalni dohodek. Ne? Minimalni dohodek je ne vem koliko procentov. Ha? Ne, to je minimalna plača, minimalni dohodek. Minimalna plača, razlika je med minimalno plačo in minimalnim dohodkom. Ja. No, in potem so zračunali, glede na to mejo revščine, so zračunali minimalni dohodek, Ki ga slovenska zakonodaja določa, minimalni dohodek kot vsoto denarne pomoči za prvega odraslega, recimo za samskega odraslega. In z računa so, da je to 380 evrov. Ne? No, potem so pa v državi rekli: o, Ampak 380 evrov je preveč. Se pa pa nober ne bo če bi 380 evrov dobil in so potem še umetno, arbitrarno, popolnoma arbitrarno znižali to vsoto na 260 evrov. E, tako da so sicer iz prejšnjih 220 evrov, ko je bil minimalni dohodek 220 evrov, povečali e, e, denarno pomoč na 260 evrov za 40 evrov, morali bi pa na 380 Glede na življenske stroške in dohodke. Ne. Tako da to je tretja značilnost te nove zakonodaje. In seveda, zdaj kaj, a ja, to pa še veste, ne, da je tudi ta nov zakon je vzel uh, varstveni dodatek uh, uh, ljudem ne, in naredil je lestvico pravic. Uh, zdaj, včasih, še to, to je treba povedati, včasih, ko je bil še star zakon, pred letom 2007 je bilo tako, da je bila štipendija izuzeta iz uh, skupne vsote. Uh, lahko ste imeli, recimo v družini niče ni delal, so dobivali denarno pomoč, ampak kljub temu, da je bila tam denarna pomoč, je lahko dijak, dijakinja, študent, študentka, sta lahko dobila štipendijo, ne glede na to denarno pomoč, ki jo dobi družina. Zdaj obstaja pa vrstni red in se sešteva vsota. Se pravi, če zdaj ljudi dobivajo denarno pomoč, dobi študentka študent toliko maj denarja, zaradi tega, ker se šteje v njeno vsoto tudi že denarna pomoč staršev. Ne? E, tako da se je v glavnem se je vse, kar, no, in tudi otroški dodatek je včasih bil pravica otroka in se ni sešteval, zato se je vsak bil upravičen do otroškega dodatka. Je Prosim? Ja, se zdaj šteje, Absolutno se šteje noter v, v, v, v, v, v, v dohodek družine. Se šteje. Ne, ne, ne, razine, študenti ne, ne, ne, dokler dobivajo, ne, zato ker uh, zdaj imaš vsej uh, denarno pomoč, lahko dobivajo uh, uh, tudi starši po 18. letu starosti. Ja, čukaj študent živi izden kraja, nima veze, pa dokler se objavljajo za ja, ja. To slučajno vremlje z Nemčije, tudi Hans Fidel je tako pogotavčena socialdemokratstva, tako se je tudi, da je Študentka, ki je študentsko zaslužila, ja. pred študentskega dela zaslužila, je potem v bistveno znižala uh, hard sfer dokodek. Ostalih delov družina. Tako je, pri nas je študentsko delo spet štejeno. Tako da v glavnem danes ljudje dobijo veliko manjšo vsoto. Že prej niso bile vsote visoke za ljudi, ki so bili na denarni pomoči. Danes dobijo družine veliko manjše vsote denarja, kot so dobile včasih. Zato so številke, ki jih imam, tle noter, jih sicer ni, zato ker imam samo relativno revščino, ampak če greste pogledat na spletno stran Ministrstva za delo, boste videli, da se se število prejemnikov vseh vrst pomoči drastično znižalo, drastično znižalo. Za, za vse pravice. No, sam za varstveni dodatek, veste, da je prej dobival 52 tisoč ljudi, zdaj dobiva pa 10 tisoč ljudi varstveni dodatek. Od tega se jih je 8 tisoč samih odpovedal varstvenega dodatka, vsi ustali so ga pa izgubili, ker niso več upravičeni do, do njega. Ne? No, ampak to, kar še hočem upozoriti, zdaj in, in učinkov te nove zakonodaje v teh številkah še ni, znana bo verjetno naslednje leto letos, 2014 smo zdaj, ko bojo podatki za 2012 vršljive, ne. No, vidite, da, da se revščina povečuje. Zdaj, to, kar je še zanimivo pri revščini je, da vidite, da je revščina žensk veliko višja od revščine moških. Pri moški imajo nižjo od povprečne 12,2 odstotka, ženske pa 15 odstotkov. Uh, no, nekih primarjalnih uh, podatkov z EU, še vedno imamo, kakorkoli že, imamo še vedno neki nižjo revščino od povprečja. Uh, uh, tle imam, sem dala švedsko pa finsko, zaradi tega, ker sem na, za finsko kazala tele slajde tudi prejšnji teden, ko sem bila tam. Uh, Finska ma zelo podobno revščino, kot jo imamo v Sloveniji, za ni ena odstotkov večjo. Vite pa, da ima uh, spolno razporeditev skor enako da imajo moški 13,2, ženske pa 14,2, kar pomeni, da je večja enakost, večja spolna enakost na Finskem, ampak to, kar je zelo zanimivo, je Švedska. Švedska poglejte, je imela 2005, 9,5 odstotkov revščine, danes jo 14. Ampak kaj se je na Švedskem zgodilo? Švedska je imela zelo podoben neoliberalen udar, kot na primer Islandija pred krizo, bančno in tako naprej, oni so uvedli novi javni management, tudi kot novi javni management in koncept, ki govori o tem, da je treba javno upravo koncipirati kot podjetje, da se mora javna uprava mora delovati kot dobro podjetje in postati odgovorna in tako naprej, kar pomeni tudi otežen dostop do socialnih pravic in tako, ampak v to ne bom šla In Švedska je, je bistveno znižala svojo socialno državo na račun tega, da se je radikalno povečala uh, revščina. Uh, se pravi, tudi skandinavske države niso več to, kar so v časih. No, tukaj je sam primer držav, če pogledate Litvo, pa Latvijo. Uh, to sta dve državi, ki jih kar naprej dajejo uh, v, vlada, sploh Janševa vlada, uh, jo je kar naprej dajala minister Šuštašič za primer uspešnih držav se spomnite. Skoz govorijo o tem, kako v Latviji in Litvi uspešno odpirajo trg, koliko novih investicij imajo in tako naprej, ampak poglejte, kaj je rezultat teh investicij. 20 odstotna revščina. Ja. Neverjetno zanimivo, da je malo žensko vančo. Ja to, to je pa res, ja. Točem to misliš tlele pri v Latviji. Ne? Kaj so šle v tojino? Ja, bo vet, ne. Ja, sej. To, ne, ja, to je, je čisto možno, ne? Ja, ja, ja. To je čisto možno. Možno je pa tudi da hodijo na finsko delati, veš? Iz, iz Latvije, Če se že ter menjamo plešči, slide s tega vledi da šwedska imela zelo majhno razliko med ženske ja. 9 17, ja, to, so, 12, 10 12 Ja, toče to. pa tako, ne. Zdaj se pa ja. pravijo so ženske previše, ja. ki že bistveno bolj Ja, eh, se naj izrazim, da ne bo drugarno. Ja, Od moški. Ja, ja. Za jer eh, kot moški. <laughs> ja, ja. Je moški, ne? Ja. Ja, 2006 je bilo enaka sobnja ženske in moške učene 12,3. Zdaj je, pa, zdaj je pa že čender, kakaj je tako, ja. Uh, no, torej, za sami spolne neenakosti, s tem vas ne bom ugotujala. Uh, no, to je pa zdaj tole, kar se je pa zgodilo. Uh, to je spet en od podatkov, zanemščeno v Sloveniji uh, uh, pri ljudeh, ki so starejši od 65 let. Zdaj, mi skoč vemo, da tradicionalno obstaja neki skupin ljudi, ki so bolj na udaru kot druge. In to so samski ljudje, že od nekdaj v Sloveniji. Zato, ker samski ljudje niso nikoli mogli tudi nabrati več denarnih pomoči vkrati. Če si bil sam, potem ti je, si lahko dobil sam denarno pomoč, pa lahko si dobil mogoče subvencijo za stanovanje. Če si bil pa družina, je bil pa vendarle le zraven še otroški dodatek, Mogoče je bila še kakša štipendija za otroka ali pa kajtazga. Ali pa celo dodatek za veliko družino, če je bilo več otrok kot tri. Ne? In potem se je nabral nek denar, ki sicer ni bil dost za dostojno življenje, za preživetje je pa bil za dost. In druga skupina, ki je zelo na udaru, so ljudje, ki so starejši od 65 let. Zdaj, tukaj, to, to, kar je zaskrbljujoče pri teh podatkih, je, da tukaj so pa res ženske na velik velik slabšem položaju kot moški. Če pogledate, recimo starost 75, plus, ne, se pravi starejše od 75 let, boste videli, da je kot odstotek revščine 26,6 odstotkov. Se pravi, da četrtino ljudi starejših od 75 let v Sloveniji živi v revščini. Ampak, poglejte, te odstotke, moške 11,2 odstotka in ženske 34,3 Se pravi, da ena tretjina starejših žensk od 75 let v Sloveniji živi eh, globoko pod pragom revščine. Zdaj to si lahko razlagamo zelo različno. Ena od možnih razlag je, da je to še generacija, kjer so ženske ostajale doma, eh, niso bile zaposlene in so skrbele za otroke. Potem pa iz različnih razlogov bodi si dobivajo zelo nizke penzije po možu, vse veste, kadar vzameš pokojnino po uh, uh, uh, kako se temu reče? zakoncu, uh, ti pripada samo nek odstotek pokojnine, ki bi jo ta zakon zdobival. Se pravi, če je bil mož recimo uh, delarek z v tovar in imel zelo nizko penzijo, potem ženske dobivajo blazno mal. Tiste, ki so nezaposlene, so tako, tako dobivale državno pensijo, ki je bila 180 evrov. Ne? Zelo bi ženske preživelo 180 evrov. Zdaj isto je pri, recimo, pri 60 ali pa pri 65 plus je tudi kar velik gender Recimo pri moških 9,7, pri ženskah pa 27,1. Tako da je ta stopina starejših žensk je zelo na vdavu. In seveda, Zdaj je za absurdne. Mi skozi Če pogledate recimo uh, uh, tele uh, poročila o človekovem razvoju, ki jih je delal umar, uh, mislim, da od leta 2000 dalje, že malo prej, v 99, 98 90, neki tazga. potem že od takrat naprej berete o treh standardnih skupinah, ki živi v revščini. Samski ljudje, samske matere in uh, starejše ženske. To so tri skupine. In Kaj naredi kaj zveklikova reforma? Vzame varstveni dodatek. Kdo dobi v večini varstveni dodatek? Starejše ženske. Že tako, tako so kljub varstveno dodatku živele v revščini, zdaj vzamejo še varstveni dodatek, tako da lahko predvidevamo, da bodo naslednje številke v revščini še dost kujše. Zdaj, torej, to je tudi nekaj, kar je zanimivo To so samski moški in samske ženske, tukaj da se, tukaj imam za 12 podatka, da je pri obeh, čeprav je pri ženskah višji, pri obeh zaskrbljujoče visok odstotek revščine. Tretjina moških, samskih moških živi v, v revščini in skoraj polovica samskih žensk živi v revščini. No, če pogledate pa, se pravi samsko gospodinstvo z, enim, z vsaj enim odvisnim otrokom, večina samskih gospodinstv z odvisnim otrokom so seveda ženske, zato ker je v veliki večini otrok dodeljen ženskam ali po smrti, no po smrti tako ali tako po razvezih. In tukaj je tudi dobra tretjina te samskih gospodinstv z enim ali več otrokom živi v živi v Rjevščini. No, to pa, ne bomo, to pa ne bom več razlagala, če ne bom predolga. Tisto so, so kaj spaj podatke, ki se žele nima. A tole? To, ja. A ja, te so primerljive. Ja. No. To zastopnja na revščine glede na tip spodinjstva v EU-ju. Slovenija ima 8,35, Bolgarija je zelo visoka, Finska je, je zelo visoka, um, Skorporov vsotra vidite, da so odstotki kar visoki, visoki. No? Uh, Samo da vidim, če nam še kaj je ne bom, okay, v uh, to, sem, to sem vam hotela uh, pokazati. Zdaj, glede na to, uh, uh, stanje v Sloveniji, okolje revščine v tem smislu je zelo slabo, je zelo kritično. Kritično je bilo stanje pred uvedbo novega zakona o uveljavljanju sredstev in pravici iz javnih sredstev. Zelo ilustrativno je, da takrat, ko so osnovali nov zakon, ko so spreminjali zakon, Ga niso spreminjali na podlagi podatkov, če bi ga na podlagi podatkov, potem bi sigurno bili ukrepi drugačni kot so danes. Ampak so spreminjali zakoni zelo preprostega razloga in sicer eh, zato, da eh, omogočijo čim večjo podreditev ljudi trgodela. To je moja teza. Uh, zdaj, kako, kaj s mislim? Glede na to, da se večina socialnih pravic, uh, da se večina pogojev veže na delo in da je pri nas največji uh, to, kar država seveda diagnosticira, en največjih problemov to, da imamo uh, preveč tok uh, trg dela, da je premal fleksibilnih zaposlitev, je večjo fleksibilnost možno doseži s tem, da ukinjate socialno državo. Vse, vsi neoliberalci, čisto vsi neoliberalni ekonomisti po celem svetu so najprej začeli napadati socialno državo. Zakaj? Zaradi tega, ker socialna država omogoča dekomodifikacijo. To, to je to prav Esping, Gosta Esping Anderson, zelo priznan avtor na področju socialne politike in kaj to, kaj to pomeni? Pomeni, da socialna država zagotavlja ljudem Dovolj sredstev za osnovno preživetje. Zdaj, osnovno preživetje se v različnih državah različno meri. V, v skandinavskih državah, ki smo im rekli, da so države blaginje, je bilo to osnovno preživetje zelo visoko postavljeno. Ne? Ljudje so recimo na finske maste še zdaj vse tri stopnje izobraževanja za ston. Tam jih doktorata ne plača. Vse tri stopnje so absolutno za ston, do diplomski in po diplomski, po diplomski študi. Ne samo, da ga imajo za ston finke in finci, majo ga za ston tutujci. Zato imajo oni kar neki tujih študentov, ki jim ni treba plačati za doktorate. Pridejo noto sistem, ne samo, sam, da imajo dobro, dobro izobraževanje, Mladi ljudje se recimo, tradicija na Finskem je, da se mladi ljudje od doma ocelijo pri 18-19 letih, nišče ne živi po 20 letu več s svojimi starši. Zlo zgodi se ocelijo od doma, ampak zakaj se lahko ocelijo? Zaradi tega, ker so državne subvencije te ocelitve zelo visoke. Država jim daje nekaj teh denarnih oblik, pomoči za osamosvojitev, neke pa blazno pocen cen kreditev, ki jih potem odplačujejo kasnej, ko enkrat neko se zaposlijo, ampak ko imajo plačo, ki je nad nekim določenim cenzusom, takrat potem začnejo to odplačevati. Ljudje dobijo zelo preprosto in zelo hiter stanovanja, ki so zelo ugledna stanovanja, lepa, zračna, sončna, topla in tako naprej. Tako da je ta blaginja, ne, ta nivo preživetja na Finskem je še vedno zelo visoko postavljen. Zdaj pri nas je ta nivo preživetja, socialna država je bila vedno zelo skromna, nikoli ni bila kaj preveč bogata. Ljudje so zelo težko samo iz denarnih pomoči preživeli. mogoče, da so malo lažje preživel takrat, kadar so imeli otroke in tako naprej, zaradi teh dodatkov, ki so jih otroc, otroc lahko dobivali, ampak tudi to življenje ni bilo nikoli ugodno življenje. Tako da je bila ta meja preživetja v Sloveniji dokaj nizko postavljena, ampak vendar so ljudje od tega lahko preživeli. No, in dekomodifikacijska funkcija socialne države pomeni, da ljudje ne rabijo sami sebe kot blago prodajati na trgu. Temo se reče, komoditi je blago. Ne? Se pravi, socialna država ima to funkcijo. Zdaj pa, če, če, če, je, to, če je to res, ne? Da socialna država omogoča dekomodifikacijo, se pravi, da se ljudem ni treba prodajati na trgu. Kaj to za delodajalce pomeni? Pomeni, da se morajo kar težko potruditi, da dobijo, da dobijo delavce, da morajo zagotavljati določeno raven delavske zaščite, da se ljudje vključijo, da, se, da so se ljudje pripravljeni vključiti v delo. Se pravi, ljudje imajo neko pogajalsko, znotraj socialne države, imajo ljudje neko pogajalsko pozicijo. Seveda, zdaj, če hočemo pa od trg odpreti, ga fleksibilizirati in ljudi podrediti temu trgu, se pravi ustvariti fleksibilno delovno silo, kaj moramo narediti, enostavno moramo uničiti socialno državo, zaradi tega, ker želimo, da ljudje spet postajajo blago, ki se prodaja na trgu. Zaradi tega, ker je blago več, kot je tega blaga na trgu, cenejša je, delovno, cenejša je njegova cena, A ne? Se pravi, več kot je ljudi, ki lahko konkurirajo na trgu, ki morajo konkurirati na trgu, slabša je njihova pogajalska pozicija, zaradi tega, ker preprosto delodajalci lahko izbirajo. Bolj kot lahko izbirajo, teža je naša pogajalska pozicija, zaradi tega, ker vedno lahko izberejo koga drugega. Se pravi, da imata uničevanje socialne države, zniževanje ravni, ravni socialnih pravic in tako naprej, vedno funkcijo Uh, to, da komodificira ljudi, da jih podredi trgu delavne sile. In kaj se na trgu delavne sile danes dogaja? Uh, to, da se cena našega dela, da se naše pravice znižuje in da se cena našega dela uh, znižuje. Zaradi tega, ker so delodajalci vedno sposobni dobiti nekoga, ki je cenejši od nas. Uh, ne vem, če ste videli na televiziji, um, uh, mislim, da je bilo to kak teden, 14 dni nazaj, uh, odajo o Amazon Germany, ste gledali? Ha? ja o Amazonu. Poznate Amazon, zakupujemo knjige preko Amazona, tudi druge stvari in, tako, in so pokazali grozno, grozno zgodbo nasred Nemčije. Kaj se dogaja? Tam, kjer je sedeš, Amazona, majo v zunih neke kontejnerje, v kterem spijo španci in španke, ki so jih prepelali v Nemčijo, zato da kot sužni delajo v Amazonu. Delajo tudi, poprosim, To smo, to smo že tudi pri nas slišali, recimo eh, zadna z migranski delavci, delavci. delavci zadnja udaja, ki se jo slišala, so, bili, so bile pumpe da danes imajo na pumpah, najemajo v Sloveniji, najemajo ljudi iz Romunije in Bolgarije, da čistijo pumpo in tako in imajo blizu pump, kar kontejnerje postavljene, kjer oni živijo, drugan tako ne morajo in tam delajo od jutra do noči včasih hit celo zaklenejo noter v une kontejnerje, tako da se ne morejo niti premikati. zelo težko se, prosim, tole bi rada sam to miso prepelalo do konca, zelo se umivajo in tako naprej. No, in v, v, v Nemčiji je bil to prav Šok, ne? Zaradi tega, ker Nemčija velja za urejeno pravno državo, ne? kjer vse stvari štimajo, kjer obstajajo neke pravice, kjer se človek lahko in tako naprej. Ampak kaj zdaj države naredijo? Države vedno najdejo pocenjeno delovno silo. Če ne najdejo pri sebi majo, najdejo druge. Ne? In, in tukaj igrajo blazno veliko igro agencije za začasno zaposlovanje. Agencije za začasno zaposlovanje so danes ene izmed največjih posrednikov po cen delovne sile. Zelo aktivno tudi v Sloveniji. Sej ste poslušali une afere ljudi, ki so bili pri čeških agencijah, slovenskih ljudi, ki so bili pri čeških agencijah zaposleni in so dobivali za plačilo za poln delavni čas in tako naprej ne vem koliko, 200 pa še neki evrov ali 300 pa še nekaj evrov, kar je povsem v za našo zakonodajo. Tako da tle nekje bi jaz končala, mogoče sam še enkrat ponovila, da ima ta uničevanje socijalne države, da, da je da revščina države absolutno ne skrbi. Revščina danes ni več tema, ki bi državo kakorkoli skrbela. Država se je odločila, da imamo tako nižjo stopnjo revščine, kot jo ima Evropska unija, zato si lahko večjo revščino absolutno privoščimo. Se pravi, uničevanje socialnih pravic je Absolutno delano na račun revnih ljudi. Lahko jih vzamemo v zakup. Smo pod povprečjem, lahko si provoščimo še več. In delano je z namenom, da čim bolj podredimo ljudi trgu delavne sile. Se pravi, treba je narediti podrejene, skromne, tihe, hvaležne delavke in delavci, ki bojo tekmovali na, na, odprtem, na odprtem trgu. Tu bom končala. E, pa kar prosim za vprašanje, pa komentarje. Se bom pa jaz začeli ja. zameša, da je to, ne? To je to zapom, kar sem ta slišal. V Sloveniji je ta sistem je vdavljen za eh, gradmerišku, in v mene je prav dobro čudlje veste tijer, ko sklika delala Amazona. <kluh> Ker v Mercedes-Benzu je popolnoma ista varianta, in eh, tam recimo mora čelo varianta na istem stroju, delajo v tri za zlični vplačanje. Redno, pogodba, redno zaposlen delavec, delavec. Agencijski delavec, ki pa ima pogodbo s vrc. in agencijski delavec, ki ima pogodbo s agencijo. se je, da mi seveda bist, pred več kot pol, manj, manj kot polovico redno zaposlenega, kar med drugim povzroča tudi pritisk na redna zaposlene. In to smo tudi dojeli, ja, gorezi, so je, je, To ja, ja, ja, ja, ja. e, je ja. tudi na televiziji. Zdaj, ja, Amazon ja. je vsaj se... Eh, Vodtva Amazona na malo čudim vsaj... Poliv z pepelom. Svoje bovo na televiziji, hmm. kot so pa varnostniki, so ravno prej na internetu delci, ti jih želimo imati oni so tudi snimali. Mhm. Ja, mislim, da ta zgodba za nas zelo bila bolj, manjši ostra zaradi pač dejstva, da so pač bili ki ti varnostni stroj, pač nekih dnevnic na da, in gima, smislo, da je ja. to nekako bolj. kako boste same te ja. o ravnanju z migranskimi delavci, pa že kar nekaj časa menče, so kar glasne, gledajo ki ga zdaj to navali Španije, mm. imaš že spolim se leto dni nazaj, kot ti dodajajo, mm. so točno nekako povdali, se pogledajo o tem za Španijim, kar v bistvu bil to želenje, mm. da se bilo nekaj male sovice, mm. ki pravič nekaj osnovnih pogojev, pogojev, nekaj uslujejo mm. prebivanja, mm. da ni bojo praktično nekaj na mm. prst tega časa. S kakrem mm. identitev ja, ja. zloge, kot jih lahko ja. čas logično, ja, ja. tudi Ki jih lahko danes zasledujemo po celotni Evropi. Po zdaj, zanimivo je to, da se v bistvu, da je to Evropski model, ne? Da, da nismo nič, mi nismo zdaj nič drugačni. Mnoge države so uvedle prisilno delo v svojo zakonodajo, mnoge države katirajo socialne pravice in, in socialno državo in tako naprej in jaz mislim, da je to upeto v evropsko politiko, ne? Da, je to takoj, da je to posledica Lizbonske strategije za gospodarsko rast in večjo zaposlenost, zaradi tega, ker so vse te parcialne politike v bistvu sklajevane skozi odprto metodo usklajevanja na ravni Evropske unije, ne? kjer se je vlad dobivajo, kjer se dobivajo ljudje iz ministerstev in tako naprej, imajo se stanke in tako in, in si izmenjujejo ideje, kaj vse lahko počnejo in tako ne. Tako da je to v bistvu nekaj, kar, kar, kar je cela Evropa daje skozi reči. Ja. No, mm. odršanje, ampak pa sludim, uh, pač za se trg v avstraliji, pa Novi Zelandiji yeah. in Vozarji zelo podobno. Mm. In zdaj je seveda vprašanju: Ali Avstralija in Novi Zelandija nisjo zaradi Anglije mm. tudi podvržene temu, ampak v Avstraliji so zadnji čas bile khá šokirani nad degradacijo um, delovskih pravic, pravijo, pa da so največji problem tile popotniki, študenti iz Evrope, ki v bistvu dobijo ne vem, tisto, kar se reče polovično delo na vizo. in potem kar bo da, pol roke, pol tako, švinglajo na eh, ja. vse možne načine in eh, tako pre, kot pri nas štolensko delo uničuje tudi dela ja. Tako, da tudi vse ja. dele, ampak lej, ne... ne ja, ja, dvije, ampak lej, a ni, če, če se, spomnite, se spomnite, zgodbi z Avstralije, vaših prijateljc, pa prijateljov, ki so šli takole kot študenti v Avstraliji, se spomnite. Ker neki mojih prijateljc je šlo že, to je že 30 let nazaj, kjer so se preživljali tako, da so šli tja za malo dnarja, potem so prišli na sever, tam so šli ubirati jabke ali paradise ali, ali kaj, svem kaj. Ora, ne, so si zaslužili nekaj dnarja, kupili so si nek star avto ne, in pa so se starim avtom pelali, v so malo dela, in tako jim so prišli do juga in star avto prodali takol, tako dnarja in ni ustali, toliko so za avion za nazaj. Tako da je v bistvu to študentsko delo in to delo na plantažah nekaj kar je tradicija. Ali pa Grčija, recimo isto je bilo v Grčije, v Lieve iti v Grčije v Grčijo nabirati, pa zakajati se tja pa tako naprej. Sej, ja, recimo zdaj pravijo, da Cameron je ravno imel pripravlja zakonodajo v zvezi z, z prisilnim delam. Ja. To, kar jaz vse pač ščitam, so ja. pobude, prosim, zaradi tega, Novi delo. Ja. pa se upozarjajo tudi na degradacijo. Ja. No? Ja, ja, ja, ja. Ampak vse to se tudi, recimo, pa, če ne, pogledate... Ni ja. Ja. ja, ni sam Evropa, ja. Tako ja. kot včasne zdaj pravijo, ja. da je tale socialistični ta socialistična ja. svetinska Amerika. Ja. Ja. No, zagotov. Mislim, sam to bi rada rekla. Južna, vse veste, Južna Amerika je v tem posebnem položaju, da je ona to, kar mi dajemo zdaj skozi, dajala skozi uh, pred deset leti. Ne? Uh, to, da je bila Južna Amerika playground of Chicago School Boys, ne? kako so rekli, grišče od, od neoliberalcev ne? in da so jim uničali vse, kar so lahko tam uničali, je za posledica to, da so se zgodile tam revolucije In da imajo zdaj po celi Latinski Ameriki leve vlade, da nacionalizirajo v bistvu skupno dobro, elektriko, vodo in tako naprej to, kar so včasih razprodali. Ne, to je bil recimo, to je rezultat v Južni Ameriki zdaj. Ne? Ja, zdaj, nekaj ste hvom <S -vijandaj> ne to reči. Ne? Ja, bistvu v bistvu, hkaj ja. samo pozoril na ena ševša še sliko, pač malo provokacij, ne boče. Zdaj ne vem, da se brali v na množenje, da mi šte ne zdi nazaj tako domno in je pač pozoril, Na en članik iz konca lanskega leta, ki se je pojavil v britanski konzervativni redi Spectacular, uh, kateri je pač pompozno, je bilo najavljeno, oziroma nekako razglašeno, da leto 2012 največje, oziroma najboljše leto v zgodovini človeštva. Če gremo, če smo malo cinični, gremo dejansko pogledati svet kot celota, kar se tiče dobrobiti ljudi, je dejansko to nekaj, čim res. Seveda se malo tudi izobniti jezik. Se pravi, ko zadevo pogledamo s te globalne slike, da pogotovimo, in to tudi ko Žižek naprej odotavlja, da, sta, zdi, da Amer, se sta ZDA, Amerike, Evropa, in Avstralija in skakaj te države prvega sveta, nekoč čimenovanje, so seveda po literarama škoda yeah. projekta globalizacije, yeah. ki je pak seveda prinese do tega, da pač imamo zdaj Kitajsko, Indijo, neko ogromno nepredstavljivo maso, izredno poceni delovne sile, izredno ja. najskakati. In mi se zdaj mamo temu predvaga. Ja, lejte, ampak kaj se dogaja, če pogledate, recimo, Kitajsko je zelo zanimiv. Uh, v Kitajski je vedno več delavskih protestov. Vedno več ljudje ne pristajajo več na take delovne pogoje in na nizke plače. Se to je tudi, o tem je tudi Valoštajn že govoril, ne? o tem, kako se je govoril o koncu kapitalizma, ne? da slejko prej kapital, ko obide svet, ne? na nek način obide svet, nima več končka sveta, ki bi ga lahko izkoriščal. Ne? In to je na nek način, je to res, zaradi tega, ker se V državah, ki so bile izkoriščene, slej, ko prej dosežejo ljudje nek standard in ko dosežejo nek standard, ko se izkoplejo iz najbolj grobe revščine, začnejo zahtevati svoje pravice, zaradi tega, ker se takrat če da začnejo zavedati, da so iskoriščani. To je podobno kot evropska industrializacija 19. stoletja, da so nastali sindikati. Ne takrat, ko so bili ljudje najbolj revni, ampak takrat, ko so imeli delo in so se zavedali, da imajo neke pravice. Ne? Je to in, ja. Mogoče je res, kar praviš, mogoče pa ne, seveda pri mm. mene recimo, je zelo dotakljeno cedejstvo uh, par člankov zdaj, da se multinacionalke iz Kitajska unikajo, zato ker obvajajo avtomatizirano proizvodo no, in aktivizirano proizvodo no. ja. lahko tudi pa ne. Ja, kar pomeni, ja, ja. da ne domno, ja, ja. da se oni bolijo zaradi tijer, ki počejo mm. več, ampak ker zgubljajo že to, kar so mm. zdaj milili. Ja pravi, pri njih se zapidajo delovnih pogojev in izkoriščanja. Ampak vse velikrat to beremo, ne, se tudi uh, so, so stavke zaradi delovnih pogojev, zaradi nemogočih delovnih ja, pogojev in izkoriščanja. Počno reči, da bo glize izbudne, zato, ker ste bodo tam zaporabljali. Ta napoved, da bo v budočnosti približen 30 odstotkov ljudi permanentno brez sposobnih. Vse se pri recimo ja, neče dobro reči je politični problem ja. in politika v stvari neovščine. Ja. Nevčine, ne? Ja? Tako, ja? To ja, Pogoj ja, ja. uh, po za to je tudi to, da pravice uh, odmaknemo od dela. Ja. so pravice iz dela. tako ja. Očine, stvari, ja? Ja, imate prav, ja. <laughs> misliti, fiziki, mesta, zginja, stovarne, mm. stoletja, se ja da čustva, Tako jih je podariti, je ki ekološko, ja. še se pomeni, to, Je pa problem, da ne tudi um, um, kapitalizem. Zveda, uh, vedno več kapitala se uvrča v recimo industrije, ki ne potrebujejo delavcev, mm. farmacija, yeah. znanost, uh, na spločno, ne? Mm. recimo naj. Jeso recimo automatizacija, mm. to pomeni, da delo na odpade. odpad, nazaj v vse pravice vežemo samo na delo, 100% yeah. tako, tako 90% urežejo. Tako. Ja. Ja, ja. Na vse da izhodi iz tega so, ne? Saj to je te napovedi, da bo toliko in toliko odstotkov, vi mislite, da še več kot 30 odstotkov v budočnosti ja, eh, brez dela, Menja ne. <laughs> nekako da, javo, da bi lahko, lahko, lahko, vse potrebe, V tem smislu je seveda začeti čim prej treba, no, UTD je že ena od stvari, ki... ampak to bo verjetno neka debata, druga stvar, ki je pa... Ha? Ne, jaz mislim, da je, da je, da je, ja, če smo cinični, lahko to rečemo, da nas država. Sej, to je res. Zdaj ste odprl zelo pomembno temo. To, kar dela ta vlada, je absolutno nasprotje od, od, od dobre logike. Ne? To, kar dela, je blasno neumno, zaradi tega, ker je zdaj država še edina zaposlovalka. Če zmanjšate stroške države, torej ukinjate javno dobro, ne, javne službe, zdravstvo, socijalo, izobraževanje, kulturo in tako naprej, potem naredite še več ljudi permanentno, brez posemih. Zaradi tega, ker se te ljudje tako, tako nikoli ne bojo mogli vključiti v uh, privatni sektor, ker privatni sektor nikjer nikoli ne more nadobestiti javnega, ga ne more, ni šans, zakaj ne, zaradi tega, ker privatni sektor vedno minimizira stroške, kako jih minimizira, tako da vedno zaposli vsaj desetkrat manj ljudi, kot jih zaposli javni sektor. Tako da se v, na, na privatni sektor ne moramo računati, no, in seveda, jasno, privatni sektor tudi profit zase obdrži, ne pa daje delavcu, ne, to pa je, to je tudi res, ne. E, tako da je to, da, da skatiramo javni sektor za državo v bistvu uničujoče, e, producira stalno, stalno, veliko število stalno brezposobnih e, ljudi, ne. E, podatka. ima en podatek. Lani, pred je pri Konfiken Postu, pa početi v napisano, kako multinacionalke delujejo nepatriotsko, tudi že ne more medpatrije, patrije kjer so v Ameriki v nekem obdobju ukine 2 miliona 900 tisem, ne, in v tojini odprle 2 milijona 400 In jih se šo, kam je tih delovnih mest šlo. Mm. pa ja, reko, ja, 500 je mest ja, ja. to 500.000 delovnih mest majo. da to pomeni, da v tujini ljudje delajo več, delajo za dva. Ja, ja Seveda. Zato, je je ja. Je, Posodobitev proizvodnje to tudi ne, sigurno. No, da, je, da so za olaze in posod ljudi, to se za poslovanje ljudi, je to zelo, zelo zdaj za enkrat če se ne žejite. In da je ta vsak dan obrnjen, pa ta. Če je delo tisto, ki ustvarja novo vrednost in iz njega vrčujemo davke, da ne gre da pač tudi oblasti. Mm. Tudi tisto, ki ga upravljajo stroji. Mm. Že pravi, da nekdo, ki zkupi. Ta je zrednjiva, ja. ki Je to delavca, mora videti kot delavca. Saj je Ta je dobra, ja. Ja, ta je dobra. <hlas> ja, da je to jesmo. Ja, ja. ja. Zaj, ja, ja. On, on ja. je del, tišno, kdo, mm, arsli, Ja, var, kdo to nekaj kdo, ne? kdo ga oddela. Ne? Zdaj, jaz mislim, da je ena od stvari za bodočnost, ki se meni zdi pomembna, tudi krepitev skupnosti. Ne? To, da, da krepimo skupnosti na način, da so sposobne biti samo zadostne. Zdaj, neki tazga imate v Mariboru že pri urbanih brazdah. Urbane brazde imajo presežek. Ne? To, kar je presežek urbanih brazd, je ravno to, da je naredila del neke skupnosti, vsaj deloma neodvisen. Ne popolnoma, deloma neodvisen. Dal so zemljo, dobili so zemljo, ki jo lahko obdelujejo in tista zemlja daje neke produkte. Zdaj, ne gre sam za to, da, to, da daje zemlja produkte, ampak da se s tem ustvarja skupnost med ljudmi. Zaradi tega, ker je ta zemlja ustvarjena na ta način, da nima mej in nima ograj. Zato, ker nima mej in ograj, se, se krepi skupnost. Ne? Tako da bolj, kot krepimo skupnost, da lahko postaja samo zadostna, lahko postaja alternativa globalnemu kapitalističnemu trgu. Če torej vzamemo v ozir, da bo toliko in tolk ljudi permanentno, brez poselnih, Potem je treba začeti ustvarjati alternativne zaposlitve. In te alternativne zaposlitve so narejene na ta način, da se da skupnosti postajajo samo zadostne. Smišala sem, zdaj bo prišlo v, v Slovenijo nek, nek seminar delajo, bo prišel en tip, ne vem točno iz keglih, včeri mi je propovedovala kolegica, Uh, ne, ne morem se spomeni iz, iz te države, kjer je župan, zaradi tega, ker so imeli blazno veliko število brez je župan uvedel alternativno uh, valuto. Nimajo več evra, ampak imajo neko alternativno valuto in plačujejo z nekimi boni, ampak potem si z, z, te, in z temi boni celo lahko v trgovini kupujejo stvari, ampak si tudi neki izmenjujejo blago ali kaj, neki tazga. Zelo nenatančno zdaj govorim, ampak celo malo mesto je postalo samo zadostno. Na nek način se je uprlo kapitalizmu, deluje izven kapitalizma. In ha, to je zdaj, se bo prišel, ti bom, bom povedala, ko, bojo, ko bo prišel ta človek tem govoriti k nam. Mislim, da bo zdaj v kratkem nek seminar. Ha? Ja, no, ampak, ja, so precej pogoste, verjetno imajo pače neke, neke modele, no, ampak tako da jaz mislim, da absolutno obstajajo, absolutno obstajajo alternative v sistemu, nas je sicer malo strah tega, kaj bo, zaradi tega, ker smo, saj jaz zase lahko govorim, da sem navajena na mojo stabilno varno službo. Ne? ker sem tako nekako v tradicionalnem odnosu do dela odraščala. Ne? Moji starši so imeli ta nek, neko delovno etiko, protestantsko delovno etiko, delati mora za to, da lahko ješ, ne? delati je treba trdo, tih je treba biti pa tako naprej. Zdaj je v redu moja generacija, ta tih moramo biti že malo presegla, ne? pa si je upala tudi kaj reči, ampak vendarle sem navajna med svojo redno službo in me je strah, če bi to redno službo zgubila, zato ker ne bi vedela, kako bi preživela. V navednicah se seveda, prepričana sem po drugi strani, da bi se že kako znašla. Ne? Ampak te, te koncepte rednega dela pri sebi je treba na nek način presešti, In začeti razmišljati na nek alternativen skupnost način. Zdaj, to je zelo utopično, verjetno se sliši. Ampak se pravim, pri urbanih brazdah, tukaj v Mariboru, pri urbanih brazdah, imaš en zelo mikro primer tega, da se je nekaj v skupnosti premaknilo. Viste ste kot nekaj reči, pardon. A sem koga spregledala. Ja. ja. Jaz <laughs> ja. ja sem samo dodal k temu mislim, komplementarne lokalne valute, časovne banke, leci in podobne zadele. Ravno danes, kje sem vračal knjigo, ta denar, eh, pravpotnika, še pravpotnike, če to znate. Eh, denar, eh, tako je, mislo celi, prevaran. Je zelo zanimiva knjiga, ki pač v bistvu v sisteme pregleda in pač imaš potem najblične alternacive. kar je ena, en graf, ki kaže na dvig eh, Frekvence uporabe teh prvobitnih lokalnih urlot in tako dalje. In ta je v bistvu podoben graf, ki govorijo o rasti dobička v pač 1%, če se se rabimo. Po svetu, vse posod, praktično so te zadeve zelo pogoste in vedno bolj pogoste, vedno več ljudi poskuša na ta način, mm. vedno več skupnosti dobi na ta način. Če malo po letu pogledate, oziroma če vas zanima, lahko tudi kaj posredujem, katero nekaj poznam. Uh, se to izredno dobro odnese. Hvala naj. Mm. Uh, jaz sem sem sicer vprašalik, toč glede ene, ene teme, ki ste preopirali, sicer dodal sem, kdo sem dodati, imeli, uh, to pomoč skupnosti, kako se skupnost lahko pomaga. Malo so valjile, te številke posebe, ko govorite uh, o uh, pač starejših, ki so v Sloveniji jevni, relativno jevni seveda, in pa seveda tudi ženske. Uh, malo badile za to mislim, ker se mi zdi, da ravno v ženske in starejši nekako še vedno imajo ta background, ki se mu reče, lokalna skupnost in td. In te statistike, ki jih tu navajate, so verjetno formalne, evralne statistike prihodkih. Ne? Uh, gre za, za, za, za to ja. rečina, ne? se pravi, ki se nanaša kakšen je dohodek ja. in td. No, jaz kot, kaj, recimo zadej upoznjam iz lokalnih odporij in tako pač kot malo, Sicer je, da ja, to, da tega prednje tega mogoče zanikati, da ljudje svega so revni, in že to, da poč morajo nekoga prositi, da je pač, uh, pomaga z nekimi dobrinami in že to oznamenje, da pač, je včesek en del sve v družbi prednje ne neviravljeno, ampak ta skupnostni, lokalni moment, ko ljudje nekako ljudje, drug drugim ne pomagajo, ali pa ne vem si izmenjujejo neke dobrine, še vedno zelo od tem, tam, da ne reko to, da vedno ne gledamo o neki skrajni revčin, o kateri vede, dejansko ne mogli če do neke dostojno živeti. To govorim se veste kaj, je? To, se zdijo, to se meni zdijo, taki se meni mal nespremljivi argumenti. Zakaj? Zaradi tega, ker ustvarjajo sliko, da obstaja veliko polje sive ekonomije. In nekateri slovenski sociologi o tem zelo e, dobro razpravljajo. Recimo Urbana Vehovarja, boste vedno slišali govori, kako pri nas revščina sploh ni problem, zaradi tega, ker obstaja tako veliko polje sive ekonomije. Ali delajo v Italiji, ali delajo v Avstriji, ali delajo na črno, ali imajo pa doma nivo, na kateri se ustvarjajo e, ne vem kaj. Ne? In tako se potem razširja neko mnenje, Da, da, so, da so vsi, da so pretežno ljudje v tem. Zdaj to, kar se meni zdi, je, da so to bolj, bolj izjeme kot pravila, da se res nas zgodi, da neka skupnost za starejšega revnega človeka poskrbi. Mogoče res, ampak obstaja zelo veliko skupnosti, ki so med sabo blazno povezane kjer imajo blazno nizek socialni kapital. Ljudje ne sodelujejo, sosedje se ne pogovarjajo, med sabo so skregane in tako naprej. Imate potem, recimo, odaljene ruralne, ruralna področja, oddaljene kmetije, izolirane, pete haloze pogledati, recimo. Zanče, enkrat sem se pa par mesel nazaj čez haloze pelala. Mislim, taka revščina in taka beda Tako ljudje živijo v neki mali hiški z bogo bogosvinjo, umazano tam pred, uh, pred Bajto, nečni in tako, v, v res totalni bedini. Tako da je, da je lahko ta slika o tem, da za nekoga poskrbimo, in da, da revščina za res ni tako velika, kot se nam zdi zelo vredniva. No, no, ja, da kjer se pravi, ta neka tradicionalna ja. povedo še obstaja ja. in vseste teh ja. primerih čutrov se lahko zgodi. Ja, Zdaj so, cijem, pa ja. Jaz pa te v, se vrema, jaz ja. Jis, pa mm. na prihodek, pomoč, misljim, ja. Še se lahko <coughs> zgodi. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. In, uh, ampak nisem, da reva. da se ne počutim, da mm. je yeah. materialne sveste. Mm -hmm. Tako da je tudi nekaj, rekel, tudi rekel, da je tudi nekaj, da je tudi nekaj v yeah. rani kjer recimo, zelo dobro poznajem uh, seveda družine, če, če ima nekdo še neko družino, kako odpolje, potem je še ta neka yeah. postojanstva, yeah. Ta neka etika tudi zavljena, da to poskrbi za yeah. svoje starstvo. Yeah. No, ampak lejte, se zdaj ste slovo zanimivo temu uh, odprli. Zadnjič sem pisala o... Uh, um, uh, V sobotno prilogo sem napisala članek o skupnem dobrem, veste, da je Un Revolt, ne? Je zdaj uh, serija, serija člankov Revolt, o skupnem dobrem, kaj skupno dobro pomeni, in je en od mojih starejših kolegov, ki je že v penzi, napisal strani uh, dolgo pismo. Uh, uh, začetek vesna zelo si me razjezila, je bil prvi, prvi stavek in potem seveda očitki in tako in eno od je, mi je bilo tudi to, povej mi, a ne živiš dober, kaj ti pa manka, je reko, ne, kaj, kaj pa te manjka, ne, in tako, in potem sem začela premišljavati o sebi in ugotovila, da v bistvu iz moje plače pred štirimi leti sva žvele jaz in moja mama, zaradi tega, ker je imela moja mama tako nizko penzijo, da sem jaz mogla vsak mesec skupi z varstvenim dodatkom, sem jih vsak mesec dala 200 evrov, ker je imela prenisko penzijo. Ne? Se pravi, blesva jaz in moja mama. Če danes pogledam, kdo vse živi iz moje plače, je danes na moji plači pet ljudi. Moja sestra, ki je šla v stečaj in je zgubila delo, moja mama, ki je v domu za stare in je treba doplačevati uh, uh, uh, to. Potem je ena prijateljica, ki je brezposelna in rab vsake tog časa finančno injekcijo in tako naprej, ne? Se pravi, danes iz ene plače, to, kar sem, ne govorim oseg, ne, zdaj pozabte, da, da gre za osebo, ne, to je, to ni osam, jaz nisem osamljen primer, danes iz ene same plače živi veliko več ljudi, kot je živelo še pred leti. Zelo zanimivo je, da danes sredna generacija nosi stroške za mlajšo in starejšo, ne? se pravi, mama in oče, katerih otroci šli že v doma, ne, In njihovi starši, ki so imeli penzijo z varstvenim dodatkom, ki so lahko živeli samostojno, so danes kar naenkrat na plači te mame in očeta. Mladi zaradi tega, ker so izgubili službo ali pa imajo prekarno službo in tako naprej in stari starši, njihovi starši, ki so izgubili varstvene dodatke, so domovih in tako. Tako da se danes ena sama plača v tem smislu deli na veliko več ljudi. No in v tem smislu se lahko, pardon, sam to bi rada rekla, ne, v tem smislu lahko imajo ljudje, ki živijo iz te plače res občutek, da ne živijo v tako strašni revščini, ker obstaja nek safety net, neka mreža, ki jim pomaga. Ne? Ampak v bistvu imajo danes vsi nekaj manj. Mi si stvari, ne, sem bi rada ja. rekla, ja. da so vse še slabši, ker to, kar si davno pa rekla, da so Srednje generacije ki nosi naprej in nazaj, je še nekako normalno. Mm. Ampak jaz mislim da je je, da te veliko krat so tisti, ki so upokojeni, ja, no sojo ja, ja. nasled, ja, ja, to pa je interes, ja. To pa tako, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. je Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Se tako spomnim enega možaka, ki je bil star, tam okolj 60 let je mogel biti star, ko je joko v kamero uh, o, o, o tem, kako je zgubo službo in kako bo zdaj pri svojih letih moral biti odvisen od svoje blazno starele mame. Zaradi tega, ker ima ona še vedno uh, stabilen dohodek, ko na svojo revno penzijo, ne. To je res, res ja. Hmm. Ja, to pa zbogati, sigurno. Nekako, ja, obrži, ja, ja. Biti, ja, ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zdaj, se moramo, zaveda, zavedati, da je to relativna revščina. Mi moramo vedeti, da gre za neko skupino, gre za vzorec 9500 gospodinstev in nič več od tega. Ne? Tako da to niso podatki v Sloveniji, to niso podatki v revščini, to so bolj podatki v neenakostih, o družbenih neenakostih kot o revščini. Se z vami strinjam. Ja, da je tudi Recimo, če pošlemo v sistem polne štiri članstva družina, seveda tudi trije do štirje zaposleni. To so štiri dohodki. Zdaj imamo družine, recimo, pa je mogoče en mm -hmm. on postane brez post, je praktično so štiri. Yeah. Praktič, yeah. kori, recimo, yeah. to, je, to je bolj, če počneje ta zameva. To še mm -hmm. bolj ljudi, kako Šita, hmm. druga stvar pa seveda ta, ko uh, uh, govorimo o reočini, moramo gre samo za materialno, gre tudi za izkočenočjo. Ja, ja, terijon, ja tako, ja. Torej, če ja če se je on brezno iz ja, ja, recimo, ki so Ja. Kdor ima več narja, ima več možnosti, bi rekli, a ne da. Ja, ja. ja, tako ja. Ja na mesec je izključen ja, ja, ja. zelo dobro poročilo, ki je bilo pred izdano na Svetovni zdravstveni organizaciji, ki ima naslov Revščina ubija, dobesedno, Revščina ubija, zelo preprosto. Ne. Ja, ja. Samo? Samo? Samo? Mm. Ja, drži, da te socialne mreže, v katerih smo tako ali drugače povezani, zmanjšajo naš položaj Hrvatiča, namlajšajo preživljanje eh, teh razmer, ampak to ne pomeni, da, da ne, ne živite, da niste revni. Tako? Ja, to je prvo, ja, kar Drugo pa, kar je pravno ja. stvar, je, mm. da sem precej na tem področju spremljal te EU eh, mm. statistike razvanjera tukaj, kako imate prav, te statistike niso točne, ampak že uradni podatki so dovolj <gül> <gül> ja. da realni biti ne radi. Zatostrujajo mir uradni, ker če tu manjka en podatek o materialno deprivilegiranem pojbivalstvu, ki pa po slovenskem statističnem uradu Slovenije Sloveniji predstavlja 18,3% ali 386,8%. Ne, to je 19 odstotkov, v leta 2011 je bilo 19 odstotkov revnih in socialno izključenih. Tako. Ampak to spet po EU SILC. Ne. Ja. E ja, ja, Sarišt, mevzorec, ja. Ja, ja. Ja, ja Ja, tako, majori... ja. Vse je to govorim, to je relativna revščina. Na istem ozorcu merijo socialno izključenost. To je devet indikatorjev. En indikator je, a imaste televizijo, drug je, ali imaste stanovanje, ta tretje, ne vem kaj, devetih je v glavnem. To je materialna Materijalna ja. ja, ja. ja. No, ampak uh, verijo pa, merijo pa po teh indikatorjih, po teh devetih indikatorjih, plus uh, uh, revščina, kazalniki uh, revščine, scef, da dobijo. Ja, ja, ja, mislim, da dobijo. No, ne, sej, ne, ok, se. ja. Da, Moramo pogledati, če je. Ja. Me, me pa čudi, ko praviš, da v uh, tej družbi, oziroma, da to državo ne bliga revščina, ja. zato, ker da jaz se tamo na nek način ne spremim, zvrdi tega, ker v bistvu zdajšnje so oni plrhati, so ja. tudi drugačni in ja. naš je tudi drugačen. Ja. Ubek, čist, bi ja. iz tiste doktrine šoka, uh -huh. se je razno, glezimo intenzivirat revščino. Ja. A ja, ja, ja, v tem smislu obratnem seveda ja. Seveda, strategija, revščino, vse to pravijo tudi vsi učbeniki v revščini, da država revščino vedno potrebuje. Vedno potrebuje revne. Zaradi tega, ker po eni strani služijo temu, da lahko s prstom nam ne kažemo, ne? služi temu, da se počutijo uni, ki niso revni boljš, zaradi tega, kar je nekdo še v slabšem položaju. Poleg tega vedno rabiš revne zato, da razno razne vedenske inženirige na njih uporabljaš med drugim, tudi za zastonsko delovno silo. Tako da država vedno rabi, zato producira revne, ker jih rabi. Jaz sem mislila bolj v nasprotnem smislu, a veš, da države revščina ne briga, da države revščina ne briga v tem smislu, da bi jo zmanjšala. Še si navdušena nad temi uh, vrtički. A ja. <laughs> ja. Na taj ne. način tega se bojimo. Ja. Zakaj pa pa ne bi yeah. reke, ajde, gremo v delo" delu, A -a. Pa dajmo vse na, na kako rekel, metiske parne, pa gremo vsi ja. zanotikami ja. delami. Ja. Ne, ne, ne. V drugačnem smislu Tako, ja, sem no, mislila nekot, ne pardon, nekot o prisilnem delu. Jaz vidim v teh, to, kar so urbane brazde, vidim predvsem primer skupnostne akcije. V tem smislu sem mislila, Vse jaz ne vem, kaj bi o tem, jaz o tem nič ne vem, no. ne vem, kaj se dogaja tukaj v Mariboru in kakje so konstalacije moči in tako naprej, ampak to, kar sem jaz takrat videla, je, da ljudje na drugačen način sodelujejo, da so to neke, neki načini, kako ljudje postanajo potencialno bolj samostojni neodvisni od tega kapitalističnega načina produkcije. Ne. Uh, ne pa tako, da uh, nisem pa tako mislila da uh, bi zdaj mogli vsi na zemlji delati, pa kmetje postati, uh, pa uh, prisilno delo izvajati. Ne? Bol, bolj tako sem. No. sem ja. mm. okay. Še kako vprašanje, komentar? Mislim, da smo bili kar dolgi že danes. Ha, ne? Ja. O, pa še vi, dejte še. Vi no. pa še niste neč ja Če sem nekaj no. Ja, dajte rečte, ja. V tem, da se zdi, da je vse ostalo v da je nekaj česa, ne pa da se nam vsega drugače. In zdaj, ko se zboriš, si ti nazaj. Sem bil se v neki v osnovni šoli in sicer v Simu nam je zmagal, s končastim stopom, in videti ti je ustavil 18 let. In ta prva izjava, ker je bilo prav, da je z tem dnevnim redom, da je strašil, in ko bo v televiziji, da ga imamo, imamo, imamo, kupajnice, ni česar. Uh -huh. En se to ni zveste, Kako mm. poznam tega razbada, ne bi smel povedati, Švici tega nima. Mm. se Pa kako Švica je, pa ja, nekaj, zbavljena. kar je obljubljena, na ja. Prav se spomnim, 2000 let. To ja. zelo zanimivo. Je ministr Lauristov, nekim, sedaj šel je minister, minister 4-7 let bo bomo Švico gospodarskim Zdaj nekaj ne Zdaj pa zanima, ni Uh, Revščina nič tu nikoli na to moment, v mm. Nič bi mm. lahko imamo res od klasišno socializmo, v tri je lahko. Zdaj več ne. Uh, je to skovo statistika za to, kakor na tem. Mm. Ja, to je tako zelo zahtevno vprašanje. Ja, dobro, pa zahtevno vprašanje. Zdaj neki pokaže. Zdaj to, kar, za kar rabimo statistika, je, da nam povejo neke trende. Ne? Uh, recimo, če grem nazaj na uh, statistiko, uh, recimo spolne neenakosti. To, da vi vidite, da, da obstaja nek velik prepad med moškimi in ženskami, vam da neko informacijo, a ne da? Lahko reče, da treba je na tem neki narez, pri nas ženske živijo pa slabš kot, kot moški. Kaj lahko recimo v socialno-političnem smislu naredimo za to, da, da znižamo revščino žensk? Ne? Bolj v tem pragmatičnem smislu mislim da da so številke pomembne, zelo ne? Ja. Zelo zanimivo vprašanje, no tako ste me za tudi bom rekla, ne? Ja. Razliko med slabim življenjem, ženskih, se tudi Ja, ja, ja, tudi to, ja. Ja. No, ti ja. Jazko, ne govorimo o nek ja. enakosti in na nek način pač ne govorimo o tem, da bi imeli da bi morali nekrati. To ne, reočila, ljena, to ne govorimo, da imamo v tem svi enakosti. Ja. Ja. Te podatki, ja. govorimo, nek, ja. to, da moramo do nek, da se ja. No, na nek način, ne, veste kaj. Ne, ne, dobro, da se daje premalo. Ne, ne, ne ja. to, da se spremljajo, še redi podatki. Ja. Ja. Ja. je še tisne, Ja. Veste kaj, moti, tudi v tem se motite, ne? Da, bi potem mel, da, da je v bistvu boj proti revščini, boj za unificiranje. Ne? Tako nekako bi pa rekli, ne? Če, da, če imamo vsi enako. Ne? Ni res, zaradi tega, ker se zdaj enormna količina bogatstva kupiči V, roke, v rokah zelo malega števila ljudi. Enormna količina. Če bi, recimo, imela uh, sem, uh, ampak to na enih starih uh, uh, powerpointih, en podatek uh, o tem, kako bi eno afriško, da bi lahko eno celo afriško državo rešili revščine z enim samim ameriškim milijonarjem. Pa se zdaj le ne spomnim to, kolik milijonov dolarjev je imel. Ne? Za enim samim milijonarjem rešite celo afriško državo. Tako da, če bi recimo tudi redistribuirali ta enorm dohodek v rokah zelo malo števila ljudi, bi nim še vedno ostalo kar veliko. Vi bi pa lahko do dobra izkorenino revščino. Ne? Tako da ne gre za to, da iz revščino tako da redistribuirate popolnoma cel dohodek. Zaradi tega, ker je meja revščino tudi nisko postavljena, ne? To ne more biti, ne more biti ziral sam gej, ali kako ne. Ne vem, a sem vam sploh, a sem zamudila zdaj. Ali mi pa ne verjamete, Maste ste skeptičen bi rekla, saj maste broker si sploh zmišljujem, ja, maste broker si ste zmišljujem, ja, to je bil aven, en od bogatejših zemljanov, vam en iz teh rogov je rekel, če bi bogatejši pristali da malo manj počasi bogatijo. Ne zadekamo, je ta malo bolj je bo bilo No, ampak pogledajte, vse v tej krizi... Ja, to je izjava enega, ki je vsega. Seveda, nam treba vrjeti, kako pripravljena svega Ja. Ja, ni reči. Ja, pa podatki za vse Ja. Ja. ja. ja. ja. Če, prav nekaj spod imamo. da delo, eni polega delo, te da sedaj mi da če je na to je ja. na to, da je to relativno nekaj ja. Torej, če bi mi vsakemu dali 500 euro ali ja. pa 600, doreč ja. zihr, ja. čez nejo, ja. vsakemu dozivano, bi mi imeli tudi temu relativno nero rev, ki mi zdaj. Pa ne bi imeli enega realnega. Pomeni... Zakaj, kako bi imela relativno revščino isto kot zdaj, če bi vsak mu dala 600 evrov? Se bi tačil, se bi tisali, sami... Ne, zaradi tega, ker je ne, ker medijana se potem poveča, lej, ker, majo v, um, um, ker je to ekvivalent dohodka v družini, ker se potem preračuna na vse v družini. In zato, ker se danes, poglej, mi imamo visoko relativno revščino, ker recimo eden dela za štiri. Ne? tako, ko ste vi prej rekel. Zdaj dira sam foter, trije so pa brezposelni. Ne? In lahko foter zasluži 2000 evrov, ne? ampak teh 2000 evrov se potem razdeli na člana družine. Ne? Na vse člane družine. Če bi pa dobil, in se pravi, da ima vsak 500, recimo, če foter zasluži 2000, ne? in s tem so pod pragom revščine, če je prak revščine 600 evrov. Če bi pa ti dala vsem UTD ki je vreden 600 evrov, potem pa ima cela družina skupi, koliko četirka čest 2400 evrov. Kar pomeni, da se... Jaz, jaz nisem govorila za, ja, za Ne dobimo, ne dobimo iste. A ja. ne, ko se medjana ja. premakne, ja. kupni moči, realni, ja. da ni več pri ampak je ja jestam, ja. ampak imeli bi pa kljub ja. temu relativno ja. ena, ja, ja. Lahko, ja. Ampak A to je vprašanje, kogar se medijana ne, premakne, to je zdaj že drugo vprašanje, ja. Ne, toliko... Ja. Ja. Ja. Ne, mače, ne, ne, se ja. Če se dobili, da mhm. ja, kupi možnosti recimo, ne, zdaj pač lahko z tem sredste, recimo ta količina kupi, da to je ena držina kupi eno četrtino tistega, kar bi lahko kupila Ja. Zara, za kaj ti se mu če ne, in da je to zelo blizu govoriti o reju, To govorimo manj kolike, ko And, a, po Ja? sicer in za, Po zadnjih mestu so vedno brez znali. Torej, smo nisimo da baje, pravlazi dana. In pa prišal na vdolge, ki sem bil malo pa zadnje, torej, to smo odnej manj. Sem se V tem trenutku vam torej, veliko manj, kot smo na samem začetku, ampak, kakon sem jaz še bi je Ja, ja, ja. Se pravi, vas je, vas je vaš materialen položaj prisilil v to, da ste postav racionalen, da ste na nek način izstopili iz potrošnjštva, a ne da? ker prej ste bil dost večji potrošnik, kot ste zdaj, ne? Če vam je dnar en teden prej že uh, postavl. To je res, ne? Kada, ja, ja. Ja, ampak da jih naučiš ravnace denarjem, ki jih imaš. Ja, gledajte, veste kaj, zdaj tle, tle moramo nekaj razčistiti. Ko govorimo o revnih, govorimo vedno o dolgotrajno revnih. O ljudeh, ki, ker, ker razlika je med nekom, ki pade v revščino in med nekom, ki dolgotrajno živi v arjevščini. Zdaj, če pademo, če pademo v revščino. Ne, in smo v arjevščini recimo šest mesecev ali pa eno leto, potem posedujemo še vedno dovolj predmetov, dovolj resursov, da nam pomagajo to revščino premagovati. Zato kratkotrajna revščina ni strašansko problematična. Ne? Je, seveda, za, za neko stanje, za nekoga, ki se v, znajde v tej revščini, je, ampak ni strašansko problematična. Zaradi tega, ker vemo, prosim. Ampak jaz mislim, da to niti ne spada v kateri, kategorijo revnih. Ja, ker, čim, ja. ker ljudje, če ja. ne plačuje. Ja, no, ampak lejte, to je, ne, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, mislim, si takrat, uh, zdaj bom čist ilustrativno vzela spet te delavke preventa, zaradi tega, ker se mi zdi tako, tako ilustrativan primer. Če se spomnite, so takrat, uh, uh, one niso mele na svojem bančnem računu, ko so zgubile službo, niti tolik denarja, da bi lahko plačale otrokom, šolske potrebščine, a se spomnite. To je bilo tik pred, tik pred šolo, tu jih najbolj skrbeli, zato so rabile denarno pomoč in takrat so potem začeli zbira šolske torbice pa, pa tako naprej. Ne. Ampak kljub temu, da niso mele uh, uh, za šolske potrebščine, se je lahko zgodilo, da je katera tik pred tem, ker pač ni vedela, da bo izgubila uh, uh, službo, si kupla na kredit nov avto. Ne? Sicer skroman, ampak nov avto. Ampak kaj se je njej zgodilo? Ona je morala vsak mesec plačvati kredit za ta avto ampak ta avto njej blazno velik pomen, zaradi tega, ker bo mogoče ravno zato, ker ima avto, dobila službo v nekem drugem mestu, kamor se bo lahko, lahko peljala. Torej, a je zdaj ta avto neki, kar je prihodek, ki ga lahko jemlete kot, kot nek prestiž in jo prisilite, da ga ona proda. če nimaš neč darja, ga pa ti prodaj, ne? zaradi tega, ker to še maš. ker v bistvu avto danes ni prestiž, ampak je nuja, kiomor šmejce to, da lahko dobiš dela, ne. Zdaj malo hočem relativizirati to kar pravte. ne. Recimo predmeti ki jih maste, predmeti ki jih maste, Uh, nekateri jih lahko sodijo kot luksus, za nekoga so pa nujno potrebni. Recimo tak je lahko računalnik ali pa televizija. Ja pa televizija je pa gašen, ja. ja, da nisi, da nije, tako. Zato recimo se danes šteje vse to v uh, cenzus uh, pri pridobitvi denarne pomoči, ne? Avto in tako naprej. Ja. da bi Ja, tako. No in to se dogaja. Tako. To se dogaja. Kaj se danes dogaja? Danes se dogaja to, ker majo ljudje premalo denarja. Ja. Če greste recimo, gledati na bošjaka, potem boste videli tam ljudi, ki so bili včasih srednji sloj in danes na bošjaku prodajajo svoje predmete iz gospodinstva za nič denarja, za popolnoma nič denarja recimo, ne vem kaj, multipraktik za dva evra ali kaj tazga. Ne? No in to se spomnim v Gruziji Kake dve leti nazaj sem bila v Gruziji, mi je emperjato pravil, v času šatbarašvilja so oni zelo se porevščeli, ne, zaradi tega, ker je bilo zelo veliko korupcije in, in ne vem kaj vse in tako. In je pravo, da so ljudje na cesti prodajali svoje pohištvo, secesijsko pohištvo, in lahko si originalno secesijsko pohištvo kupil za 10 evrov. Celo dnevno sobo secesijsko staro za 10 evrov zaradi tega, ker niso imeli nič drugega, kot to, da prodajo uno, uno stvar. Ne? Tako da je v bistvu to porevščanje, no in to porevščenje, ko ljudje začnejo prodajati svoje predmete, se zgodi takratko ko so v dolgotrajni revščini. Ne? In na koncu se zgodi, če dolg časa živiš v revščini, se zgodi to, da nimaš na koncu nič več, da ti nič ne ostane. In takrat, ko ti nič več ne ostane, ne moreš več racionalno, to je moj odgovor vam, ne moreš več racionalno delovati z, z denarjem. Enostavno ne moreš. Zaradi tega, ker je tega denarja tako malo, potreb pa tako velik in nobenih stvari več v tvojem življenju ali pa v tvoji mreži, da ne moreš več racionalno ravnati. Tudi zato, ker se ti percepcija življenja spremeni, ker so želje prevelike. Recimo, en, en sam primer. To se tako spomnim mene družine, ker sem delala 20 let nazaj še na Centru za socialno delo, se spomnem ene družine strašansko revne za šestimi otroci in oni so dobili denarno pomoč, ki so jo zapravili v enem tednu. Zakaj? Zaradi tega, ker mama enostavno ni več mogla otrokom prikrajšati kisle smetane. Ni mogla, ker je nikoli niso jedli, niso vedeli, kaj je to, otroci si želeli kislo smetano. In je šla v trgovino in jo je kupla, ampak kaj je to pomenilo, da z ni mogla preživeti do konca meseca. Tako da to, kar hočem reči, je, da takrat, ko živiš v dolgotrajni in zelo globoki rev, eh, revščini, ni več možno racionalno ravnati z denarjem, ker je tega denarja apsolutno premalo. Tako da ne moramo odgovor ni to, da mi učimo ljudi, kako, kako v revščini preživeti. Mi enostavno moramo ljudem omogočiti, da iz revščine vam pridejo. Ne? Tako da ja, sej vi odgovor, no, na, na to, kar govorim ja. Ja. Ja. Ja. Ja, no tako no, ja. Ja. Ja, to pa res, ne. To pa sigurno. Ja. To pa sigurno. Ampak recimo, nektere izkušnje pri UTD-ju, ne? Uh, mislim, da je bilo to ravno un-afriški primer, sem enkrat brala, prosim. Ja, uh, je bil to, ne oni so uvedli v T.D., In v nekaterih primerih se je nač, na začetku zares zgodilo to, da so ljudje neracionalno porabili denar. Ko so ga dobili na začetku, to sem prav brala, sem en članek o tem, ampak zelo hiter, zato so potem ustanovili, so ljudje začeli predavati o tem, kako z UTD-jem delati in tako naprej, zelo hiter so ugotovili, da če ga oni prehiter zapravijo, da ga potem nimajo, pa si ne morejo prevošiti. Tako, da se zares godi, da takrat, ko dobiš neko veliko količino denarja, da jo lahko za flečkaš. Uh, ampak slejko prej boš nekoliko zaradi tega, kar boš mogel preživeti. Ne? Lejte, še en primer bom dala. Uh, recimo, tale uh, individualizirano financiranje za invalide. Uh, v nekaterih evropskih državah imajo uh, zdaj individualizirano financiranje in sicer uh, namesto da bi uh, ljudi pošiljali v institucije, In dajo količino denarja za to, da si servise naročijo na dom. In imajo osebne asistente in, in ne vem kaj. Ne? In glih na enem seminarju o tem individualiziranem financiranju je en tipr povedval, da se je na začetku dogajalo to, da so denar ali za pil, ali za jedel, ali za flečkal drgač, ali za prostitutke, zaradi tega, ker imajo slabši dostop do seksualnih uslug in tako naprej. Ampak on pravi, da se to vedno po nekem času ustavi. Zaradi tega, kar zaštekajo, da imajo da slabšo kvaliteto življenja, če na hiter zapravijo denar. Ne. Tako da, po moje, se ni treba bati v tem smislu za UTD, ne, so recimo. Ja, ker so bo racionalno z narjem, ne. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Tudi na migi so bolj ženske, tiste, ki so bolj ja, bolj ja. Bolj ja, ja. Tudi so Te da. mikrokredite, ki jih je dajal dobitnik ja, Nobelove na nagrade, jih je dajal ženskam. Ne? Ja. Zvej, v zvezi ne povedat, ne. Na, da je da je da, ko preveč v in denar, na kar ta človek z nekaj časa sreča, nekaj ne več, ne vidi, kaj v restorati je jedno so z majonezo. Ja. Naredno nadred, kak sem ti dal nar za tole, ne? Zdaj se to priroči, ja. ja. kar mu on je odgovi, ko nisem no denarja, nisem mogu tega ja. jesti. Zdaj, ko imam denar, ne smem jesti. Kdaj je lahko? Kdaj je lahko jem, ne? Zbira. Ja, ja, ja. lejte, še en primer, ki je zelo zanimiv, je, je tale, ne? Ko so spreminjali zakon o socialno varstvenih prejemkih, veste, da je zdaj noter uh, tudi ušte denar dobrodelnih organizacij. Ne? Če neka družina dobi denar dobrodelnih organizacij, se jih ušteje to v dohodek in lahko zgubi denarno pomoč. Če ni porobljena skladno z namenom? Z... Za namenom, če ni, na... ja. Ja. ja. Ampak včasih tega no, namena... Ampak včasih tega namena... Ne, ne, včasih te... Ne, ne, meni so žentale kaj bo za to da mi moji tam pomoč Ja, uh, uh, ravno prejšen teden sem govorila za gospom, je ena gospa zdobila teh pisem še pa še, ne, od, od ljudi, uh, mi je ena gospa povedala, da je izgubila denarno pomoce, to, kar je dobila uh, od dobrodelne organizacije enkratno vsoto, na kateri pa ni pisal, pisal na men. Ta, ne, ta nevladna organizacija, dobrodelna organizacija je pač pozabila napisati na men. In zato, ker ni bil namen, ni mogla porabiti v skladu za namenom in je zgubila denarno pomoč. To so čiste, vse veste, to je čista birokracija. Ampak, eh, pa sem lahko enkrat z eno gospo iz ministerstva na neki okrogli mizi eh, eh, in je razložila, zakaj je to tako. Zakaj so dali to sploh v zakon? Razlog je tako banalen, da bolj banalen ne more biti. Kaj ona pravi? Eh, potem so nas pa ljudje klicali, Uh, kar naprej smo imeli neke klice, uh, da ljudje neupravičeno, da ljudje dobijo uh, ta denar, potem si pa piknik naredijo. Po si grejo pa meso kupiti, pa si piknik naredijo. Da prvo in dobrodelna organizacija da denar, oni si pa upajiti meso ku, kupiti, pa piknik narediti. Uh, in pravi, no vidite, take so se dogajale, mi moramo to pol, pol tole ušteti uh, noter. Ljudje nimajo pravice, Ko ko nimajo nobenega dnarja, to, da, da se kupi eh, en, ko je bila eh, tale ustaja eh, v kranju, ena od ustaj, je ena gospa po televiziji v mikrofon rekla, je rekla, te poslanci, pa meso si lahko kupujejo. Kar pomeni, da si ona sama mesa ne more porvoščiti zaradi tega, kar je predrago. In posi si te reveži upajo enkrat narediti piknik. Kupiti malo mesa, pa narediti piknik. In zato država Uh, uh, uh, uvede to, da, da vključi dobrodelen denar v, v uh, uh, uh, zvanjšanje pravic. Zaradi enega prekletega piknika. Ja, sej. Ne, ne, to sam kaže na to... To, tako. To kaže na ta, ta boržoazen meščanski odnos do revščine, ki je pol nekih predsotkov in pol nekega moraliziranja. Če pogledate, ta zakon je tako, tako samo moraliziranja. Zato lahko vidite moralne argumente. ne? ki dobivajo plačo, zato da se izmišljujejo različne zadeve, in potem da zato, zato, da je, to pa ti še vsakom se apsolutno strinja. S tem se apsolutno strinja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zato da dobivajo plačo. da moja referentka na Centru za socijalno delo je že dvakrat dolga vas? Ja, No, seveda, sigurno. Pa ja, sigurno. Kolegica, ja, ena, ja. uživala, točno to, vse vem. Se vem. Ja, ja, ja. Ja, tako, ja. Zlo velik na centri za socijalno delo, kar neki ljudi najdeš ki mislijo, da je zakon upravičen zaradi tega, ker so ljudje zares goljufi in tatovi in jih je treba preganjati in uživajo v delu, ki ga delajo. Uživajo hodi, domov, oni celo uživajo hodi domov. Brala sem en članek po televiziji, je bila ena pravnica iz Centra za socialno delo Maribor, šefica tega oddelka, ki je govorila s takim užitkom, kako so našli eno žensko, da goljufa. Da, da, da, da, da. In sicer, kako so jo našli da Goljufa, oni so šli k njej domov in, in posli je šla ona in njena kolegica Drite v, v spalnico, brez da bi karkol prašila. in tako sta šla direktno v spalnico in kaj sta našle Dva polstra. Na posli sta bila dva polstra. Kar pomeni, da ona ne spi sama? Če ona ne spi sama, potem je ziharen en klale, zihar mora biti moški. Če pa je moški zraven, potem je to dodatni dohodek. In ta ženska je izgubila denarno pomoč zaradi povštra. Okay, je, je, je, je, je, je Lahko, ja, po teh, sicer je tako, to ne vem čez dobro, kako so rešili zdaj ta problem, ampak če prejmeš denarno pomoč, ti v naprej podpišeš, da dovoliš in vstop v... Ja. bo reka po kvadraturi, primerno nekaj mečino zate, kot recimo ja. sam s posebo, z svojim podpisom rečeš ja. ok, dovolim v knjižbo, ja. zemljiš ja. knjigo, ampak bi želel še naprej prejpa, ja. da namoče da bo Ja. No, to je en problem, ampak zakon, zakon man notar tudi eden, eden od členov v zakonu je, da lahko delavke in delavci na Centru za socialno delo nenapovedano pridajo domov kontrolirati situacijo. Zdaj sem pozabila, kater člen je in potem, ja, ja, ja. in mislim, da se, da, da, ja, ja. Ne, sam da, ker tam ni samo, da dovolite v knjižbo, ampak da, volite, da dovolite tudi v pogled v svoje osebne podatke. Zato, ker na Centru za socijalno delo zdaj direktno gledajo v baze podatkov in mislim, da noter spada tudi to, da lahko pridejo domov potem kontrolirati stanovanje. Ampak, a si vi zamislite to perverznost? Da, da nekdo, ki je strokovnjak iz svojega področja, uživa v tem, da hodi v stanovanje in brska po vaših osebnih stvarih, gleda, koliko zobnih ščetk maste doma, koliko je zobnih past, koliko je pavštral. mislim, da je to za nekatere ljudi, so take za kontrolne zakonodaje pravi užitek, osebni užitek moči. Ne? To je neki karti, kar je neskončni vir moči. Upravla za življenje drugih ljudi, ne? Ja, recimo, ja, ja. ja. No, vse je pa res tudi to, da velik kolegic na centri za socialno delo, tako kot vi pravite, ima neskončne osebne težave zaradi tega, ker morajo vse stvari početi. Neskončne osebne težave. Ampak takrat, ko ona v bolniški zaradi živčega doma, ja, ja, ja, na eno drugo,